Konrád Áron az elátkozott fenék. Előre néz a szeme. Látja, hova kéne mennie, de nem akar oda menni a feneke. Lába előre, feneke hátra. Az lesz belőle, hogy lent hever a föld porába. Ellenszegülzte ronda púpa hátamon. Majd láncra kötlekén. Aki mellette elhaladt, sajnálkozva mondta, szegény. S láncra kötött fenekére korbáccsal ütött. Minden csattanásnál ugrott és üvöltött, rohant, mint a kerge birka át, majd leroskadt. S már a fenekese fájt. Bizony agyon verte magát.